În același capitol în care am citit șase astăzi un verset așa spune. Eu sunt de la început, de la versetul 13, citesc în 43 capitolul, și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? În cuvânt al Domnului, când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul vostru. Sfântul lui Israel din pricina voastră trimet pe vrăjmași împotriva Babilonului și cobor pe toți fugarii chiar și pe haldei pe corăbile cu care se făleau. Deci nimicirea Babilonului S-a datorat, datorat faptului că ei, acești babiloneni, luasă ca prizonieri pe poporul lui Dumnezeu și din pricina voastră trimit pe vrăjmași împotriva Babilonului. Eu sunt Domnul Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Când cu această credință umblăm pe pământ, noi nu avem teamă, frica că ce ar putea să ne facă oamenii. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Cât s-au lăudat vrăjmașii că ne vor cade oasele acolo unde ne-au dus ei, dar a fost așa ce au spus, nici vorbă. Zece deci, cuvânt mai departe. Așa vorbește Domnul care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice. Ce avencime are Marea Roșie când am citit în ziar nu de mult, când s-a petrecut să știm cu toții cu unele vase care s-au scufundat. Și adâncimea ei la peste 1000 de metri. Vă dați seama, un drum pe mare, pe apele și le adânci. Păi ne întrebăm cum arătau oare apele care erau despărțite acum, ca niște munți, la stânga și la dreapta lor. Și ei mergeau pe mijlocul mării, ca pe uscat. Nici noroi, nici nimic. Pe când ai o astfel de credință în ce știi că Dumnezeu poate face așa ceva, se pune întrebarea: te mai tem de omul muritor? Pe ce omul înaintea lui Dumnezeu? E ca un verme, e ca un nimica. Și atunci ne întrebăm curajul acesta pe care l are creștinul când este pus la încercare. De unde vine acest, acest dar, curajul, credința? Vine din ce știi că este El, Domnul. Și atunci nu te mai uzi la gura acelor răi care strigă după tine tot ce îi duce pe ei mintea, să zic, cât mai rău de tine. Mă gândeam astăzi la David, când a văzut ce se întâmplă pe câmpul de bataie, și n-avea nimeni curajul să se lupte cu Goliat. Și el spune, dar nu-i nimeni, el s-a mirat. Și nu-i nimeni? Acolo era și Saul, împăratul, și erau generalii care erau pe lângă el. Toți acei oameni luptători știuți de el că sunt oameni războinici. Și toți tremurau în fața lui Goliat. Și vine tânărul, un tânăr, vă dați seama, în jur la 20 de ani. Venea de la oi. Deci vine de la voi, nu cu sabie, nu cu arc, nu cu. de la voi. O treistă atârnată pe umăr și un toiag în mână, cu o praștie. Pot să crezi că un astfel de om poate pune la pământ un goliat înarmat până în dinți, manzale de fer, sulițe, spadă și câte toate la el. Cine le spune nouă această întâmplare? Cine le spune? Lumea asta se arată așa cum se vede, grozavă. Iar noi care ne vedem așa de nensă, n priviți de lume, bineînțeles, dar nu și în ochii lui Dumnezeu. Să notăm bine acest lucru. S-a mai vorbit de acest lucru când Luther a fost judecat și când Biserica Catolică a vrut să îl șteargă de pe fața Pământului, procesul care a avut loc la Nuremberg era atâta lume, încât n-au putut să-l ducă pe stradă până la locul unde avea loc procesul. A trebuit să curăiască drum prin grădină prin cum s-a putut, cum era atunci. Numai episcop din toată lumea era număr de vreo 300, împăratul, papa și i cere lui Luther să renunțe la credința pe care a mărturisit-o. Luther a spus mâine vă dau răspunsul. În noaptea asta mă lăsați singur undeva și mâine vă dau răspunsul. Și noaptea singur în modaia în care a stat s-a rugat Domnului și a spus printre altele Doamne, lumea este grozavă, ăsta este goliatul, ăsta este goliatul, lumea este grozavă, carnea e neputincioasă, era David, de la voi, așa cum se vedea el, în fața atâților episcop, papa, împăratul, lumea toată, cât frunze și iarbă, și el trebuia să dea răspunsul, și atunci el în rugășinilor i-a spus, Doamne, Vino și apărăs pricina. Nu e cauza mea, e cauza ta. Dacă nu vii, atunci nu Luther va fi dat de rușine, ci numele tău. Și s-a rugat în așa fel, Luther și a spus, Doamne, vino și apărăs pricina. Și când i s-a luat cuvântul, a doua zi, în așa fel Dumnezeu i-a dat așa un har, așa o lumină din Sfintele Scripturi, mulțimea aia toată a rămas în namei unu, n-a putut să spună că nu e bine. Ce spune Luther? Și atunci împăratul, în rușinea lui Papa, se te numești Papa, cap al bisericii și se vezi, că tot ce ai spus că ești, ești o nimica, și împăratul a luat cuvântul și a spus, chiar dacă a pierit dreptate din țară, măcar la împăratul să se găsească. Și îi spune lui Luther, domnule Luther, ai perfectă dreptate în tot ce ai mărturisit, ești liber. Acolo era și papa și acei trei de episcopi și așa mai departe. Cum a spus domnului Marta, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea ce? Slava lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. De aceștia se servește domnul, nu de păi, haide să auzim. Și despre un alt fel de om. Fratele mai mare al lui David, întâiul născut, despre care prorocul când l-a văzut, a zis, da, negrășit, ăsta este unsul Domnului. Și Domnul i-a spus pe loc, nu te uita la ce vede ochii la înfățișare, că și l-am lepădat. Auzi? Deci Domnul i-a spus limpede. Iar acest cuvânt spus, l-am lepădat, s-a auzit cum vorbește un om lepădat de Domnul. Când a venit vremea ca David să ajungă pe câmpul de bataie, primul care a stat împotrivă și care l au ocărit a fost tocmai fratele lui mai mare. Și îi spune, și ai lăsat acolo acele câteva oiți care le aveam și ai venit aici pe, să vezi lupta pe câmpul de bataie. și îți cunosc eu mândria și răutatea ta, auzi? Mândrie și răutate, i-o spune fratele mai mare. Și David și mai, dar ce joar am făcut, da? am vorbit și eu, am spus, cum nu-i nimeni să se lupte cu acest uh, uh, goliat și ăsta plin de ură, zice, îți cunosc eu mândria și răutatea ta, auzi? Cine vorbea prin gura acestuia? Satan! Cum l-a numit Domnul când David a fost un ca împărat, că ungerea era avut loc înainte de a fi pe câmpul de bătăi. Domnul a spus, te uita, îi spune prorocului, că l-am lepădat, deci Dumnezeu nu se înșeală și a dovedit că pe câmpul de bataie cel pus măcar să fie tăcut din gură. Nici atât n-a putut să facă, ci l-a ocărât pe David. Bun, și când bătălia a fost câștigată de David, goliat pus la pământ, acest nebun, pentru că oricine nu crede în Domnul e un nebun. Am auzit în cuvântul citit aici în Isaia, când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Când Dumnezeu alege pe cineva de care se servește și acel care se, este servit de Dumnezeu, adică mai bine care se servește Dumnezeu de el și alții se împotrivesc, domnule, știți, haideți să mai auzim încă un cuvânt. Așa, e bine să reținim aceste uh, întâmplări din Scriptură. Când Haman... Știți toată povestea cum a fost cu Mardocheu? Și când la prima masă care a luat-o cu ospustul de împărăteasă, vine acasă, își povestește cinstea slava de care s-a bucurat și sunt singurul care a avut onoarea să fie poftit cu la masa la ospustul dat de estera. Era foarte îngânfat să le lăuda în fața lui prietenilor, nevastă, să a zeneș, bun. Dar el spune un lucru interesant. Și, dar când văd la poartă pe iudeul ăla, pe Mardocheu, zice, toate îmi cade la pământ, nu am nicio bucurie. Și nevastă îi spune, și nu nimic El spune că, uite, și mâine suntem chemat, sunt chemat la o de de era. Și vine părerea lui nevastă sa și a prietenilor. Dice, înainte de a te duce la ospăți, mergi la împăratul din de dimineață, cere pe Mardochiu să fie spânzurat și după a te duci liniște și te poți bucura foarte mai supărare. I-a plăcut lui Haman sfatul și așa a și făcut. Așa a și făcut. Și frumos pregătește spânzurătoare de 50 de coți, vă dați seama ce în înălțime în curtea lui Haman, diz de dimineață, abia aștepta să-l vadă spânzurat, ca după aceea să meargă vesel la Ospusul, dar de împărăteasă Dar se întâmplă cum de fapt nu se întâmplă, ci Dumnezeu este cel care este cu noi, și noi cunoaștem această experiență în lupta și în munca care am dus-o pe câmpul de bătălie, în lupta pentru cauza Evangheliei. și piatra din praștea lui David, care a lovit fruntea lui Goliat, acolo nu ochiul lui David a ochit, acolo a fost ochiul lui Dumnezeu, care nu dă greși niciodată. Și îl vedem pe Haman cu smânzărătoarea și cu noaptea în cap se duce la împărat să-i pe Mardocheu. Și împăratul n-a putut dormi. De ce n-a putut dormi? Pentru că Dumnezeu era cel care veghea asupra vieții robului său Mardocheu, care nu și-a plecat capul în fața dracului. Dacă noi vegem și suntem cu inima toată pentru Dumnezeu, la fel este și Dumnezeu pentru noi. Nici El nu doarme și are ochii de totdeauna asupra noastră ca cel rău în gândurile lui satanice să nu se atingă de noi. Și așa s-a întâmplat cu Mardocheu. Împăratul n-a putut dormi, cere carte promenice, găsește fapta lui Mardocheu cum descoperise o în împotriva împăratului și a fost dat pe față. S-a dovedit că este așa, dar Mardochion n-a fost răspătit cu nimic pentru fapta lui. Și împăratul a spus, cum se poate așa ceva? Un om care mi-a scăpat viața să nu fie răspătit, să poate așa ceva? și întreabă, cine-i în curte? Păi zice, e Haman. Îi spune să -i intre. În intre, ia cuvântul împăratul și îi spune, ia ascult aici. Ce se cade să îi se facă unui om pe care împăratul vrea să-l cinstească? Dar cel nebun și mândru totdeauna are gândul numai pentru el. Păi zice, pe cine are împăratul mai aproape de el decât pe mine? Și atunci rostește el cu gura lui acea slavă pe care și-o dorea el. Și să-i dea, haina împăratului, cunună împăratului, calul împăratului și una din căpetenii să-l plimbe prin mijlocul cetății și să i spună așa este cinstit omul pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și așa cum ai spus... Te în dată și îi faci lui Marloheu. Dom'le, când citești această lucrare, această întâmplare, ți se umple inima de toată bucuria Domnului Și ești atât de fericit. Păi așa se explică pentru noi cei care am trecut pe unde am trecut. Când satana țipa la noi și eu râdeam, ce mă făcea să râd era tocmai ce știam că este El Domnul pentru noi. Și nu aveam nicio treabă cu vorbarea lor da, urlau, țipau, strigau, dar dar nici doi bani pe ei. Când cu această credință Biblia vorbește, când aceste aceștia a plângerii, o prefac în rul plin de izvoare, când o străbă aceștia, adică e vorba de credința care îl are în vedere pe Dumnezeu, care este atât de minunat în tot ce este El și în tot ce face El. În puterea acestei credințe, biserica a lucrat vreme de 2000 de ani pe pământ și Satana n-a putut să o surpe. N-a putut să o surpe. Întrebare, dar care o fi acea biserică pe care sunt mai multe? Nu e decât una. Și asta este ascunsă, ca și el, de ochii Lumii. Lumea nu ne cunoaște pentru că nici pe el nu l-a cunoscut. Nu spune așa Mântuitorul. E frumos acest cuvânt, lumea nu ne știe. Trăiești cu cel din casă, dacă el e nenăscut de nou, habar n-are că el trăiește cu un fiu sau cu o fică a lui Dumnezeu. Și el nu știe. De aceea să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu când știm că acesta este Domnul, cum spune Pavel, el care n-a cursat nici chiar pe singurul lui fiu și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El, adică cu Hristos și toate lucrurile, vedeți? Cu această bucurie noi ne trăim viața de credință și așa mergem, cum spune cuvântul, din har în har, din lumină în lumină, din putere în putere și cum se sfârșește? Zice, ne vom înfățișa înaintea Domnului în Sion. Asta este drumul nostru, calea care este Hristos Domnul. Iubiții mei frați, să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că suntem ai Lui. Mai cântăm o cântare? Mai cântăm o cântare.